God aften og velkommen til crescendo her på Aarhus Studenter Radio 98,7 FM, et program for og om musik. Det nummer vi åbnede med, det var det aarhusieriske band Fossils. Fossils er en tromme- og basduo, som har spillet sammen i lige godt otte år nu, ved min beregning muligvis op mod ni, og i morgen, fredag den 28. februar, der udgiver de eller der holder de release party for deres anden plade, Flashhammer, som udkommer på Indisciplinarian Records. Pladens officielle udgivelsesdato er den 3. i 3., men man får mulighed for at købe pladen allerede i morgen. Jeg har været så heldig at skure mig et interview med Per og Simon, som udgør fossils. Og det var en rigtig fed oplevelse, at jeg fik adgang til det allerhelligste, af det helligste deres lokal, Og vi fik også en rigtig god snak om den nye plade, hvordan den er blevet til, hvordan det er at kæmpe med at skulle få en plade udgivet de her dage, når man spiller niche musik, hvis man kan kalde det det. Og øhm, simpelthen om, hvordan, hvad, hvad de har planlagt til deres release party her den, den 28. Før vi kaster os ud i interviewet, så vil jeg gerne ønske et stort tillykke til øh, bandet Narcosatanicus, som jeg havde inde til et interview i efteråret. Narcosatanicus, som er en aarhusiansk øh, psych-punk-gruppe, de har er blevet annonceret til at skulle spille på Roskilde Festival 2014, hvilket er virkelig sejt gået. Og hvis der er et band, der, der fortjener det, så synes jeg godt nok, det er dem, på grund af, at de har leveret nogle virkelig fede koncerter. Og af at hørt fra deres kommende plade, så bliver det også en heftig satan. Så et stort tillykke til jer, drenge, og jeg kunne godt tænke mig at spille et nummer med Narcosatanicus, der hedder Salt. Det var Salt med Narcosatanicus. Nu skal vi flukse videre til aftens hovedemne, som netop er mit interview med Fossils. Jeg mødte dem i lørdags, og øh, ja, jeg var nede i deres øvelokale, imens de øh, havde en kort pause. Fordi at de har haft rigtig travlt med at øve op til deres release party her, på, øh, her i den 28. nede på radar. Og det er fordi, at de simpelthen har ekstremt meget lined op. Og ved min beregning, så kommer Per og Simon også til at skulle spille rigtig, rigtig længe. Øh, men igen, det ser ud til at blive en koncert, så vi tager lige et nummer med Fossils fra den nye plade. Det første, vi hørte, det hedder Dead Ring, og det er fra deres debutplade Meat Rush, som udkom på Mastermind Records. Vi skal høre nummeret Large Obstacle fra den nye plade. Okay. Jeg sidder her i det allerhelligste med Per og Simon fra Fossils, de her. Tak fordi jeg måtte komme. Det var så lidt. Velkommen. Og, øh, vi skal til. Vi skal have en lille snak om øh, lidt forskelligt om det nye plade og hvor det er på vej hen og hvad der skal ske til release party. Men til at starte med, hvis nu der er nogle af mine lyttere, som aldrig har hørt Forsells før, hvordan vil så beskrive jeg selv? Som en øh, bass and Drum du. Højt og hurtigt. Med fokus på hurtigt. Ja. Højt og hurtigt. Ja. Energisk. Ja. Ja. Det synes jeg er fair nok ja. Jeres nye plade, Flash Hammer mm -hmm. Den er lige på trapperne Når det her bliver sendt i hvert fald, så holder I release party dagen efter Her fredag den 28. nede på radar Og så udkommer den officielt mandag Den 3. ja yes. Og den har været under mig i et stykke tid nu ja. Hvor lang tid sådan, Fra I begyndte at indspille vil I sige. Altså vi indspillede den I sommeren i 11 ikke? Jo. Fem dage fem dage. 14 dage efter, vi kom hjem fra USA i turen. Ja. Så det er noget tid. Det er det. <laughs> det er der ligesom flere årsager til. Okay. Øhm, processen tog noget tid, og så tog vi også noget tid, hvor vi spillede en masse koncerter. Øhm, og så var der vel også en eller anden proces, hvor vi skulle finde, et, øh, finde det rigtige selskab til at udgive den. Ja, det var også en lang proces. Ja, det tog også noget tid. Så det var ligesom... Det var, det var ligesom de tre ting, som, som gjorde, at det har taget så lang tid. Øh, og nu vider den rigtigt, og vi har fundet det rigtige selskab. Vi har fundet det rigtige selskab. Og nu er vi klar til at skrive nogle nye numre igen. Vi er i endnu et godt selskab. Ja, det må man sige. Kan man sige. I er kommet ind ved en ja. ja. Og hvordan, hvad er det lige præcis, der gør dem til, til det rigtige selskab for fossils? Jamen, det er et par ildsjæle, som, som ja, altså sådan helt banalt har hjertet det rigtige sted, kan man mm. sige. Æh, og så øh, det er et nystartet selskab. Jeg har for Rising og Nikolaj Borg Og øh, for Borg. Parasite. Ja for Parasite det er ja. det. her. Æhm, og de to øh, har lavet et selskab øh, øh, som øh, som har hjulpet os rigtig meget godt på vej. Ja. Vi er ikke så gode til, til deadlines og alt det praktiske, eller praktiske Øh, men øh, vi er jo godt nok blevet holdt, holdt ved ilden. Holdt ved ilden ja. Ja. Så, så, så det er det rigtige sted, vi kommer, og det, de, de er virkelig, virkelig dygtige, de to. Ja, og det, det, jeg synes, det er fedt, fordi det, det, altså de også, hvordan skal jeg forklare det, at de sådan ligesom er med på, at vi selv står for mange ting, og så hjælper de os ligesom i den proces med at, at sparte til os, nu når vi skal lave en pressemeddelelse, og hvornår coveret skal være færdigt, sådan at det kan komme afsted i rette tid, så vi kan nå at få pladen til release party og sådan noget. Ja. Altså, hele den proces, det, det er noget, som vi ikke selv har overblikket over. Og det har de. Og det, det er de skide gode til. Øhm, så hele den der, øh, det der med, at de ligesom øh, støtter os i, at øh, vi gør det, som vi helst vil gøre, det, øh, det er rigtig fedt. Og samtidig kommer de med, med gode idéer. Og, og, og indspark. Præcis. Altså, øh, som så genererer en, en, en udvikling for os, som, som band os Præcis. Nu sagde du, Simon, at I, nu er I klar til at skrive nye numre. Ja. Har det været helt bremset i perioden med yeah. at... <laughs> Det har det, øh, på, en, på en måde. Altså, vi har, vi har faktisk ikke skrevet så meget nyt materiale, mens vi har ventet på bladeren, og det har været sådan en... Det har, det, det har ligget og lidt, tror jeg. Og må vi ligesom se. Altså, det, det, det var lidt sådan med den sidste plade også, det der med, at der skulle ligesom sættes et punktum, før at man kunne gå i gang med at materiale. Ja. Vi har væ måske været lidt i limbo, på en eller anden måde. Vi har, vi har, vi har spillet en masse koncerter. Altså, når vi mø altså, Normalt mødes vi en gang om måneden her i Aarhus, som hun i København. Og så øver vi normaltvis en gang om måneden så har vi så haft en masse koncerter, som vi skulle øve op til, og så har vi heller ikke fået lavet nyt, og sådan noget. Men altså, vi har da altid lavet et riff, eller to, eller ja, tre, ja. og vi har en masse, der vi ligger. har en masse støtter, og en masse ting, og sådan noget. Men, øh, men altså, vi, vi, vi, vi, vi gik sådan lidt, lidt i stå med, ja. og, med, og med at lave nyt. Ja. Øh, og nu nu er det, det så nu, nu, nu har vi et punktum for den her plade, og nu, altså, vi kan allerede mærke nu, at øh, der er virkelig nogle numre, der, der ja. trænger sig på. Ja, der ligger vinter. og venter. Altså. Ja. I et bane der trækker på rigtig mange forskellige inspirationer i jeres musik, så der altså selvfølgelig er der rigtig mange tunge inspirationer meget af det, men alligevel kan man høre at det er meget diverst. Er der nogle bestemte inspirationer fra på Hammer, som har været sådan meget fremtrædende kontra den første plade? Peter, du har tidligere omtalt det over for mig, som jeres metalplade. <laughs> ja, det er rigtigt. Altså, det har vi snakket meget om, at at, at vi, vi havde sådan et øh, vi havde en idé om, at øh, vi godt ville på at lave nogle, nogle hurtige nummer. Øh... Og være lidt mere betalagtig på en måde. Ja. Yeah. Øh... Altså, vi har i hvert fald har haft en eller anden ambition om at gerne vil spille hurtigere endnu, end vi gjorde på den første blad. Ja. Øh, og presse os selv yderligere, og... Altså... Jeg, jeg ved ikke, jeg tror ikke, vi har nogen direkte... Og, altså, man kan sige, til sidste nummer... En, øh... Der er måske en gruppe, der... Der, Jamen, der, havde, der, havde, vi, der havde vi snakket om, at, det, at vi ville lave en kombination af et slayer-riff og sådan et danserytme. Ja. Sådan et beat for eksempel. Altså det, det var sådan et... slayer dance. Det var øh, ambitionen for det nummer. Øh, det sidste øh, nummer på pladen, det der crack horse. Mm. Øh, så det, altså, ellers er det jo ikke sådan, at vi sådan har, øh, tænker, at men det og det riff, det, det, det skal lyde sådan og sådan altså, det, det, det Sådan noget tænker vi ikke rigtigt. Men... Det er faktisk altså, det gør vi faktisk. Øh, ikke, det var det kun gjort med det der crack horse, hvor vi havde den der idé, om vi skal lave et Kombineret med, med noget um um um Prøve at lave et slæret ikke? Ja, prøver at lave et slæret Men ellers så, så er det meget sådan at Når vi mødes og laver numre jamen, Så, så pingponger vi Altså at kører frem og tilbage Og vi stoler 100% på hinanden og, og Hvis jeg er i tvivl om Et eller andet, jeg spiller, om det er godt eller skidt Så spørger Simon, og så siger han Det er godt, eller det er ikke så godt yeah. og omvendt ja, ja, altså. og nogle gange kommer du med et riff Og nogle gange kommer jeg med en trummerytme Og ja. så er det sådan lidt øh, frem og tilbage Altså, altså vi, vi, vi, vi, vi hører jo sindssygt meget forskellige musik, øh, altså genre og spiller meget musik for hinanden, men det har aldrig været sådan en udtalt ting, at øh, nu, skal vi, nu skal vi prøve at lave noget, som, øh, som, som de her har lavet. Nej, nej. Altså, det, det, det kommer simpelthen bare, det bliver bare pingpong eller sådan noget. ikke? Ja, og så skal det helst bare være noget, som vi begge to er enige om. Vi, det skal godtages hver gang. Ja. Altså, så skal det igennem sådan en eller anden proces, hvor vi ligesom skal være helt sikre på, at det ligesom er fedt, ja. fedt nok. Jeg har tænkt lidt over, hvordan I navngiver jeres sang på, når I laver instrumental instrumentalmusik, mm. og I har sange som for eksempel uh, Reverse Midas mm. og Flesh og Crack mm. som er en mm. helt fantastisk titel. Hvordan uh, bestemmer I for, hvad, hvad de her sange skal hedde? Vi går meget op i, hvad sangen skal hedde. Altså det, det, det, det, det er noget, vi snakker om meget. Ja. Altså eftersom vi ikke har, vi ikke har øh, tekster og sådan noget, så er, det, så er det vigtigt for os at finde en titel, som vi også synes er, er sjov, eller, øh, eller har denne, en reference til et eller andet. Øh. Eller danner et billede, eller ja. et eller andet. Altså det er jo det, der er sådan... Altså vi er fritaget for at skulle have en tekst, som ja. sangen forholder sig til. Ja. Så der, dermed der er det jo sådan lidt ligesom... Altså der er jo alle mulige andre instrumentale genrer og sådan noget, altså hvor man også altså jazzmusik og sådan noget, der navngiver man jo også sangene på og sådan Altså, der er det jo også noget helt andet. Ja. Øhm, men det er jo som regel... Altså, nogle gange så sidder vi jo bare og finder på ting, altså... Ja. Øh, øh, og så dukker der et eller andet op, som vi synes er enten sjovt eller fedt, eller... danner billede, eller... Et eller andet, altså... Ja, altså, nogle gange... Altså nu nødner du for eksempel Flashpiller, flash ikke også? Altså, det var sådan en direkte reference til... Øh, øh, H.P. Lovecraft eller? Ja, ja, den der Cthulhu ting Ja, med de der kødsøjler der, der er ude i rummet Der ja. står og fløjter og så er universet Det der hænger sammen på ja. en eller anden måde altså, øh, og, det, det, og det, det lyder <laughs> meget Intellectualt <laughs> ja, men ja, det er det. overhovedet <laughs> Æ, Det er ofte kød Og så er det nogle gange så det lidt noget andet Nu har du selv nævnt øh, Crackhorse. det det var jo bare sådan et ordspil På en eller anden måde, som vi synes var sjovt ja og reverse Midas var mere sådan en idé om det der med at man kan føle sig som den omvendte Midas. Så det er at man rører ved ting der bliver til guld så bliver det til lort i stedet for. Så det er sådan altså det der er ikke det, det er sådan helt fuldstændig basic betragtninger og, og ideer. Altså der er ikke det er ikke noget vi tænker sådan helt meget over. Det, er bare, det skal mere bare sådan være sjovt. Der er der er, en, der er, en, der er et der er nummer på den første plade der hedder Hamreader som egentlig er en idé taget ud fra Asterix. Øh, Lus i skinnpelsen. Ja, så altså det er også... <laughs> altså, hvor der er der en, han, er det, han kommer og læser, han ja, læser så, et eller andet. Øh, så så vi og flipper over, okay, hvis der var sådan en eller anden vismand, der sad og læste øh, fremtiden i et stykke skinke. Det... Ja, så, det, så det er det også det der med at høre, ja, høre ting fint forkert. Fint. Altså, altså, fordi at jeg tror, vi kom fra et eller andet med hand, handreader eller sådan noget. Og så, og så, hvis man hører det forkert, så bliver det til Ham Reader, og så kommer der ligesom der Altså det, det, det, det er jo også, ligesom Crack Horse for eksempel, der er jo også noget, man kan høre som Crack Horse. Og du kan også øh, høre, vi har, vi, vi har vi har tit en forskellige opfattelse af, hvor, hvor titlerne kommer fra. Ja, ja. <laughs> det sjove ved Ham Reader er jo, at der findes de der sådan, øh, øh, frekvensradioer, som hedder Ham Radios. Ja, det, det er rigtigt. Så på den måde har synes, altid det var sjovt, at der var så mange lag i den ene titel. Jamen det, okay. sådan her. det er ikke noget vi har. Det var ikke noget vi har. Coveret til den nye plade mm -hmm. er, er simpelthen fantastisk, synes jeg. Kan vi prøve at forklare, hvordan, øh, altså både hvad, hvad det er, og hvordan det er kommet op at stå? Jamen altså, coveret er et billede af et stykke beef jerky med coveret printet på, hvis det, hvis det giver nogen mening. Altså alle informationerne, tekst og logo osv., og er printet eller øh, brændt ind i det der beef jerky. Ætset ind med laser. Med, uh, skudt ind i det der kød af uh, uh, uh, en fyr i Philadelphia. Det er faktisk også en fed titel, hvis vi skal have en dansk titel en gang Ætset it ind med laser. Uh, I kød. I kød på en kæs. Phenomen til Som vi faldt over på en eller anden måde ved tilfælde et eller andet, så billed billedgooglet et eller andet med kød. Uh, surprise. <laughs> uh, og så... Uh, så tror jeg, på en eller anden måde, at vi fandt den her virkelig mærkelige mand i Philadelphia, som hedder Chris, som laver visitkort i Beef Jerky. Altså business cards, ikke? Business cards i Beef Jerky, og han havde lavet den her prototype af Patrick Bateman fra American Psycho. Og øh, det, det, var, det, det er faktisk lang til siden. Jeg tror faktisk, det var dengang, vi indspillede, at vi, at, at, at vi opdagede det der, og vi gik og snakkede om, det kunne sgu da egentlig være meget fedt, og det kunne sgu da være fedt cover, hvis han kunne lave det. Altså... Og så har vi sådan ligesom haft dem til at hænge i lang tid, og jeg, øh, jeg skrev til ham, og det var, det var han med på, og sådan noget. Han svarede ikke lige i starten, og sådan noget. Og så, da det nærmede sig lidt med pladen så skrev jeg til ham igen, og det var han med på, og så tænkte jeg, okay, men så, så, så, så, øh, så kan det godt være, det bliver til noget. Men så kunne han ikke lave det i altså 12 gange 12 tommer, og <laughs> så kunne han kun lave det i 4 gange 8 tommer, så det var meget lille, så vi skulle tænke på det skal skaleres op og der har været en masse sådan, tekniske udfordringer det. så han lavede det i Beef Jerky og sendte det øh, med posten øh, og så har vi haft det nede en fotograf og der har været en del Photoshop arbejde i det, der var huller helt vildt mange huller i det der Beef Jerky og sådan noget, så det, det skulle lige øh, lappes lidt du kæmpet en bra kamp i 300 det, lag. Det, det var en proces ja. jeg lige skulle igennem der, med det der men det, det fungerer nu. Øh, og så har vi så også fået ham til at optage en video af processen, som vi så også har brugt sådan lidt som sådan en promo teaser øh, ja. som du har klippet sammen der ja. øh, øh, som ser sådan lidt syrligt grønt ud, hvor man ligesom kan se den der det ligner sådan en stor kopimaskine, der står og laver det der det ser ret fedt ud så det, det er ret fedt, det egentlig kunne lykkes at den der mærkelige mand, der er i Philadelphia han øh, har lavet det der og det kunne lade sig gøre. Med sin og store det... laser kødbrænder. Ja, ja sådan noget. <laughs> det, er meget... det er sgu fedt nok. Det er også sgu det... lidt banelavn, faktisk. Ja, kødbrænder. kødbrænder. Kødbrænder. Ja, ja. Den, er, den er god, den er, John. Ja. Men tilbage til jeres release party, mm -hmm. her på fredag den 28. Hvad kommer der til at ske? Jamen altså, vi har for det første gendændet vores gamle band Stodtsson, som øh, Simon spillede bas i og spillede trummer, og så spillede Thomas Kromand øh, guitar. Øhm, og det åbner vi aftenen med. Ja. Så øh, spiller vi et kor af Cola Freaks som øh, Jakob Elving og Mads Stopperup fra Cola Freaks. Fra Cola Freaks gang med. Ja. Cola Freaks. Med øh, Thomas Kromand på guitar og Jakob Kroholt på guitar. Og Jakob Kroholt er Jakob fra Rising, som ja. også er Jakob, som er fra Indisciplinaria, som udgiver vores plade. Og så øh, spiller vi den nye plade, bare mig og Simon, selvfølgelig. Og så slutter vi aftenen af med, at øh, altså, vi har inviteret nogle forskellige øh, sanger, øh, som vi øh, har relation til igennem... Ja. Spillet med, øh, eller, eller, eller, eller kender, eller har en eller anden form for historie med. Ja. Og, og, og generelt folk, som vi synes er pisse dygtige. Ja. Øhm, og de har så fået nogle numre, øhm, hvor at, hvad skal man sige, en af præmisserne var, at de så skulle skrive en tekst ud fra nummerets titel, og så øh, levere den sammen også. Ja. Og der, der har vi så øvet de sidste par weekender i går, og sidste weekend har vi så øvet med dem. Og det øh, har været øh, rigtig, rigtig, rigtig fedt. Og temmelig overraskende, hvad de har fået ud af det. E og e sjovt at høre e numrene på en ny måde. og Det er ja, helt vildt. Altså. Det er så nærmest Hvordan, øh, en, øh, en ude af, af, ud af kroppenoplevelse. <tik> og, uh, uh, uh, uh, uh, og lige pludselig være tre i stedet for to. Ja, ikke? Ja. Og så at der er øh, jamen altså, stort set et ekstra instrument. Altså en, en, en stemme, som så simpelthen... Vi tager øh, vores nummer i en, helt, nummer i en anden helt anden, anden. retning, ja, altså, ja. hvor vi nærmest slet ikke kan forstå ja, altså, ja, det, det, det, det. det er sjovt. Det er, det er, det er vildt fedt. sjovt. Det er super Så det, det, det glæder vi os øh, virkelig, virkelig meget til. Kan I afsløre nogen af, af de At sanger? Nej, ligesom af, ja, ja det, det står jo også på ja, det står ja. på, på, på Facebook. <laughs> ja. og, altså, altså Mads synger jo også en sang, ja. for fra Cola Freeze. Ja. Så har vi Jacob Brædell, ja. kendt fra H4 og kendte dater. De diverse andre projekter. Og øh, så har vi Kim Kicks yep. fra Pausolu. Så har vi Søren D Jensen fra S Ultimate Combat Noise, en af vores gamle venner. Ja. Så har vi Marie. Så har vi Marie Højlund fra Marie Battle, Yes. Og nu skal vi ikke udelade nogen flere. Ja? Hvem har vi ellers? Vi har Så Mikko har vi, vi har Mirko. fra Double Space, ja. som også øh, giver en lille sang. Ja, meget vi har på? Så har vi Sepp. Sepp, han kommer også lige og smider et dægt. Ja. Et dægt? Ja, ja, det er vildt. Øh, har vi alle med nu? Åh, oh, det er pinligt, hvis vi glemmer nu. kan ikke komme i tanke med. Jeg tror at hvis vi... Jeg tror, vi har dem alle sammen med. Ja, igen, der er jo jeres tilbandstottserne. Er det bare for en enkelt aften... Eller det noget i... Altså, det er, for, det er for to aftener lige, øh, yeah. lige nu. Vi spiller i vi spiller, i, øh, altså, vi spiller i Aarhus, og så dagen efter har vi release på Beta i København, hvor vi også øh, tager start af med. Øh, og der er ikke planer om at øh, sådan set øh, fortsætte øh, som sådan. Nej, vi har haft snak om, at vi skulle have afskedskoncerten på et tidspunkt. Ikke? Ja, vi fik aldrig rigtig holdt den afskedskoncert. Øh, men det er ikke noget, vi sådan rigtig har taget stilling til endnu. Der kommer, der kommer måske nok et uh, par koncerter til Nu skal vi lige uh, Vi skal øve med, med Stossian her senere i dag uh, Så skal vi lige have finpudset uh, nogle numre yeah. yeah. Hvis I havde haft frit valg på alle hylder og Nu har I selvfølgelig fået nogle rigtig fede Vokalister med mm -hmm. til release party Men hvis I kunne have haft hvem som helst Død eller levende På en af os numre den er, den er svær Kan du ikke huske hvem vi snakker om en gang? Nej Rick Usley. <laughs> <laughs> uh, den, den, er, den er virkelig svær, synes ja. jeg. Den, den er, I behøver den, ikke kun øh... vælge én, altså. Ah, ah, der eller... der, jo, der kan jo være rigtig, rigtig mange, så. Uh... Altså, jeg synes, det... Det, det, er jo, det er jo sådan helt... Det er jo helt uh, luftkastellagtigt. Ja. <laughs> altså... Hvem, hvem, hvem, hvem, hvem, hvem kunne du godt øh, tænke dig? men det er også det. det jamen, altså det Nu er det også fordi, jeg hører helt vildt mange soundtracks og sådan noget for tiden, men der er sådan en øh, kvindelig vokalist, der hedder Nora Orlandi. Nora? Og, ja, og, og Edda Del Orso, som har sunget på mange af de der Morricone-soundtracks, som jeg synes er vildt sej. Det kunne jo for eksempel være ret sjovt. Ja. Jeg tror, hun er meget gammel nu. Jeg, jeg, jeg bliver nødt til at være lidt mere konventionel og sige Jess Coleman. Det ville også, også være fedt. Det, det, det kunne være stort. ja kendt fra... Killing Joe. Killing Joe. Cool. Men der er mange. Der er nærmest ja, det dine I skriver sådan overvejende, forholdsvis nummer. Mm. I har et par enkelte, der lige strækker sig længere, men har I nogensinde forestillet at lave et eller andet sådan lidt mere... Episk. Storslået. Yeah. Jeg tror, formatet ligesom er, at det nok er fedest, at det er kortet, fordi at vi kun er to, og vi kun har... Eller, det kommer til at som, Altså, det er jo begrænsning. Vi har... Et, mm. En distortionpedale, en bas, et trommesæt, Så jeg tænker sådan, at det har vi også snakket om før, at det ville, blive, det ville skulle blive kedeligt, hvis det var, at man skulle høre, høre på os sidde og spille i 10 minutter. Ja. Yeah. Jo, men det... det jo, men jeg, jeg, jeg er enig med dig, ja, men, ja. men jeg tror heller ikke... Altså, vi kan da ikke sådan 100% afvise, Ej, kan at, at vi, vi kunne lave det længere nummer. Det, men, men, det har blivet men, været udgangspunktet, kan man sige. Men altså, det er bare blevet sådan her, fordi ja. at vi er to, og <coughs> altså, når man er to, så... så kompenserer man jo bevidst for det at være to. Det gør vi, det, det gør ja, vi i hvert fald ja, ja. Ikke? Og så, øh, jamen, så, så, så prøver vi at, at få så mange ting ind i et nummer øh, og komprimere det på en eller anden måde. Øh, og det, det fungerer bare. Altså det, det er ikke noget, vi har, vi har, vi har ikke haft et dogme om at, at sige maks to minutter eller et eller andet. Det må ikke være over osv. Eller under osv. Det det er bare blevet sådan, ja. altså det, det er bare det, det, det er sådan en slags tidstænne i i forskel, ja. kan man sige. Ja. Vi skal have, som regel lige op på to minutter. Vi har også kortere numre, men det er det, det, det, det, de fleste numre ligger der ja. omkring to lidt over. Ja. Det, det er bare sådan det bliver. Mm -hmm. Så lige her på faldrepet nu hvor pladen endelig ud kommer, hvad er, hvad er så det næste? Altså, der er fra, udfra der er en del koncerter i gerningsbilledet, ja. men har ikke nogle større planer for den næste. Altså, vi snakker om, at vi gerne vil lave nogle nye nummer. Altså, bare øh, øh, jeg komme, øh, komme i gang igen med at skrive nogle nye nummer. Ja, for set. Øh, vi har spillet rigtig mange koncerter. Og vi vil selvfølgelig også gerne spille en masse koncerter. Øh, men vi vil gerne til at skrive en nye nummer. Altså, det er nok det, der ja. ligesom er fokus. Men altså, nu må vi se, hvad der kommer til at ske. Altså, der er nogle koncerter, der er ved at øh fald i hak her i, i den nærmeste fremtid og sådan noget og nu kan vi vil se hvad der sker med pladen om om der bliver mulighed også for at komme på tur og sådan mm. nogle ting og, øhm, igen det kunne vi virkelig godt tænke os ja, ja. at, at, at komme afsted igen øhm, øhm, men altså øh, det at lave nye numre har helt klart en, en, en ligger højt på, på, på listen ja. øhm, og det har, altså, det har vi jo simpelthen også bare brug for nu. Ja. Så det er en kombination af at lave nye numre og komme på tur. Ja. Se, hvad der sker med den nye plade her. Præcis. Super. I skal have tusind tak, fordi at I gad at være med. Selv tak. Det var så lidt. Og det er det bliver, ja, så laver alt. Det Velkommen tilbage her. Du lytter til Crescendo på Aarhusland Radio 98,7 FM. Det vi lige hørte, det var mit interview med Fossil, som som sagt spiller deres release i morgen aften. Fredag den 28. nede på Radar i Aarhus. Det koster 50 kroner at komme ind, men hvis du har en original fossils t shirt så kommer du ind gratis. Øhm, og de har specificeret, at der ikke, det kommer det ikke til at gå med nogen bootleg-t-shirts. Det skal være en af de officielle. Og man får også mulighed for at købe deres nye plade Flash Hammer på 12-tommer vinyl, før dens egentlige udgivelsesdato, som er mandag den 3. 3. Inden vi øh, skal til at slutte af for i aften, så har jeg lige et par opfordringer, jeg gerne vil komme med. Øhm, for det første, så står det til sådan, at Aarhus Studenter radio simpelthen mangler et sted at bo fra sommer af. Den 1. juli, der bliver nøglen lukket om heroppe på Ingeniørhøjskolen, hvor vi har været de sidste mange år og har været rigtig glade for at være. Men de flytter simpelthen, og de mener ikke, at der er plads til os der, hvor de skal være. Så vi står og mangler... En ny bolig, så hvis du derude har hørt noget, har et godt lille tip til et sted, hvor at vi kunne komme ind og bo, så vil vi påskynde det virkelig, virkelig, virkelig meget, for det er ved at være op over, at vi skal finde et nyt sted. Derudover, så mangler vi også nogle programmer. Ikke at vi har mistet, eller de er ikke blevet som sådan væk for os, men vi har haft nogle af vores dejlige programmer, der er stoppet over de sidste par måneder. Og derfor er det også en åben opfordring til, at hvis du, er der lytter derude, har en god idé til et radioprogram og tænker, giv der var en mulighed for mig til at jeg kunne lave det her program som jeg står og brænder ind med så har vi dit medium vi står simpelthen og mangler en række tider primært morgentider, men også nogle tider om, jeg tror både onsdag og mandag har vi nogle nogle tomme pladser og vi er simpelthen parate til at tage imod de fleste idéer så hvis du kontakter vores chefredaktør Lasse Momme på chefred at aarhusstudenteradio.dk så kunne det sagtens være, at det er dig, der snart står med et nyt program. Vi har lige pt. to nye programmer, som vi er ved at få op at køre. Det ene, modtageklassen, er nærmest bare kommet op og køre af sig selv. Det er nogle virkelig, virkelig seje øhm, Det er to fyre der hedder Franco og som laver radio om hip-hop, hvor der også kommer noget indvandrerkultur ind. Og det er simpelthen været virkelig fedt uge efter uge indtil videre, så vi ser frem til et langt og og fedt samarbejde med dem. Derudover har vi vores filosofidringe. Jeg ved ikke, om deres program har fået et officielt navn endnu, men de simpelthen mødes og diskuterer filosofi, og det er rigtig hygge radio for alle pengene. Så igen, hvis du har en idé, så kom til os, på grund af, at vi vil rigtig gerne høre fra dig. Som Fossel selv nævnte her i interviewet, så, øh, så har de Jacob Bredal fra The Candidate med som gæst her i morgen. Og jeg kunne godt tænke mig at spille et nummer for alle jer derude, så I lige får en idé om, hvordan det kunne lyde, når at Forslutis simpelthen får en, øh, en gæstevokalist med. Så jeg vil gerne spille et nummer med The Candidate fra deres plade, Until We Are at Number, der hedder Give Up All Hope. Det var The Candidate med Give Up All Hope, og oh, hold kæft en vokal, den mand har. Det er jo fuldstændig tosset. Så det er, det er en af de acts, jeg glæder mig virkelig meget til at se her i morgen. Vi er ved at være til vej ind nok en gang her i Crescendo, så for lige at opsummere, så er det i morgen aften, nede på radar, 50 kroner for at komme ind, jo mindre du ejer en oprindelig Fossels t-shirt, og i det tilfælde, så er det rent faktisk gratis at komme ind, for det der bliver altså, temmelig meget musik, jeg ved godt Fossels, at de laver kort nummer, men taget betrængende af, at de både har deres oprindelige band sådan med, de har tænkt sig at lave et nummer med mas fra Cola freaks og diverse andre gæster, så spiller de hele den nye plade, og en del numre fra den første plade, hvor de simpelthen har nogle sanger med på. Altså det er jo sindssygt så meget, de har tænkt sig at presse ind i løbet af et program. Og derudover igen, hvis du kender et sted, som du tænker, at År Studenter Radio sagtens lige kunne få et lokale eller to i, til at stille op, så vi kunne blive ved med at sende efter den 1. juli, så vil vi være noget så glade. Du kan skrive til mig på formand, snabla den der øh det var godt klaret mig, på formandsnabelag aarhusstudenterradio.dk eller du kan skrive til vores chefredaktør, chefred at aarhusstudenterradio.dk og hvis du har en god idé til et program, så vil vi også rigtig gerne høre fra dig, på grund af, at vi står og har nogle pladser, vi gerne vil have udfyldt. Vi har en masse rigtig lækre programmer lige nu. Vi har vores filmprogram, film skal det være, vi har vores hygge morgenprogram, der hedder taget på sengen, vi har vores Gamingprogram, Three Boots Disciple. Vi har lydbilleder, en af mine personlige favoritter, hvor øh, Elisabeth inviterer en gæst ind hver uge til at snakke om et album, de har et personligt forhold til. Kanonprogram. Vi har Latv5, for alle af Indie elsker derude. Masser af fed Indie, hver eneste, øh, hver eneste onsdag aften for jer. Altså, det er Og så selvfølgelig vores filosofidring, og selvfølgelig modtagerklassen for alle, der elsker hiphop. Hvis du har en fed idé til et program, så lad os høre fra dig igen. Skriv til chefred a, -a for at det vil være fedt at få noget nyt talent ind. Vi lukker af her i aften for Crescendo Borgs Radio med nummeret Critical Mass. Og det her, det er en, øh, et klip fra deres indspilning, altså fra hvor at Per og Simon de simpelthen beslutter sig for at fjolle lidt til sidst i nummeret. Det er et nummer, som jeg synes er virkelig fedt. Og hvis du har muligheden, så gå ind på YouTube og tjek videoen. Du lytter til Crescendo Tusind tak for